Видавництво «Старого лева». Йолеріон Павлюк. Танець «Недомка». Моєму батькові це ти мене надихнув. Частина перша. 35-44. Спека висіла липким, солодка вонодотним мармеладом. Здавалося, повітря, рухаючись у трахеї туди-сюди, не дістає легенів. Два брудні прямокутники на пластиковому корпусі старого, на вигляд уже антикварного, кондиціонера, ніби натякали, що ще недавно тут була табличка «Не вмикати, зламаний». І судячи з теплого подиху, який хрипко вичавлював із себе пристрій, полагодити його так і не вдалося. Ми сиділи в конференцзалі номер 19 так було написано на дверях, який наче навмисно розмістили в найдальшому закапельку величезного комплексу з п'яти корпусів, задобрячих пів кілометра від головного входу. Пів кілометра запелюженого килимового покриття, включно з трьома допотопними бетонними переходами і якоюсь фантастичною кількістю сходів. Нас було троє. Я HR-менеджер, Навпроти, і шеф служби безпеки в кутку. Шеф СБ був огрядний. А він мовчки дудлив воду, стоячи просто біля кулера, і поглинаючи стаканчик за стаканчиком. Сірий класичний костюм на ньому в таку спеку видавався геть недоречним. Під пахвами розпливлися величезні темні плями. А на спині лобітов стуна великими намистинами проступив піт. Щойно допивши черговий стаканчик, він одразу почав набирати новий. Так ніби боявся, що йому ось-ось забракне чим потіти. Час від часу, наче вілом, обмахувався планшетом, у який, мені здається, жодного разу і не глянув. Інша річ менеджер. Удрлявий, незграбний, з обличчям підлітка. Він повністю занурився в моє резюме. І мовчав уже хвилин 5. І тільки злегка ворушив губами. Запалені прищі на його обличчі вказували на те, що він страшенно любить торкатися руками до різного запиленого мотлоху, а потім витирати долонями спітнілий лоб і шию. Судячи з прищів і шив. Похмільна й досі робила нестерпним будь-який різкий порох головою тож я намагався бути повільним, мов мадагаскарська черепаха. День народження, що випав на неділю, зазвичай провіщає пекельний понеділок. А похмільне в понеділок на співбесіді це щонайменше дев'яти коло, чи скільки їх там у пеклі. До речі, це був іще останній шанс. Інших варіантів не залишилося. Якщо, звісно, не брати до уваги той Божевільний ранковий дзвінок. Але я поки що не з'їхав з глузду. «Так ви служили в розвідці?» Раптом запитав менеджер, вернувши зі свого планшета. Його очі аж сяяли цікавістю. Я б сказав навіть захватом. «На Проксимі. Зведена розвідувально-диверсійна група. У таких має бути біолог». «На інших планетах обов'язково». Він кивнув. Її неприємно стули в губи, ховаючи зніяковілу усмішку. «Я теж хотів записатися. Ну, як хотів, мріяв. Я був іще в школі тоді, в старших класах». Но останню ромарку він вставив поспішно і з явним підтекстом. «Я не такий зелений, як ви могли подумати». «Ще не пізно», усміхнувся я. «О, мама помре, якщо на моїй роботі...» Прогноз ризиків перевищуватиме дві Мокри «Мокрі сходи забрали більше життів, аніж болотяні павуки Проксими», – серйозно сказав я. «Так?» – він нервово витер долонею лоба. «Ну, гіпотетично. Зважаючи на те, що мокрим сходам тисячі років, а сутички з павуками тривали три тижні». «Я зрозумів, я зрозумів». Він кивнув і всміхнувся. Усмішка вийшла чомусь масною. «Я зрозумів». «Але мами люблять статистичне прогнозування», – розвів я руками. «Обожнюють!» – він зітхнув. «О, та ви ще й на гравіциклі їздите?» Менеджер показав очима на бандану, зав'язану на моєму зап'ясті. Логотип цунами був саме згори. «А, так», – знітився я, – не знаючи, чи доречно уточнювати, що вже ні. «Я шаленію від них». «Теж катаєтесь». «І що, мама з'їсть мене живцем». «Маму треба шанувати». Піддакнув я, мріючи скоріше випити крижану пляшечку пива. Задуха просто добувала мене. Він іще раз пробігся очима по моєму резюме. «Ну, що ж, якщо більше ні в кого немає питань, Менеджер розгублено по пальцями по столу. Взагалі ми зазвичай не повідомляємо результат відразу. Але враховуючи вашу спеціалізацію, а тема вашої дипломної, до речі, це буквально наш найбільший проєкт. Тому я ж засовався з нетерплячки, очікуючи, що прищавий перестане м'ятися. І простягне мені руку з питанням на кшталт, коли ви готові розпочати. Він ще раз із сумнівом озирнувся на товстуна, але той, от несподіванка, був дуже зайнятий наповненням стаканчика. Тоді менеджер подивився на мене, кривнув і подався вперед, щоб піднятися. «Що ж, так би мовити, – почав він, і я поспішно витер спітніл у долоні об джинси, готуючись до рукостискання». У цей момент кулеру кутку голосно відригнув бульбашку в повітря, що ввірвалося в його ємність. «Бгулим!» Із несподіванки менеджер квапливо притиснув зад до стільця і озирнувся. Я ледве стримав посмішку. І тут спітнілий тип подав голос. А він мерзенно відкашлявся у своєму кутку, сьорбнув іще водички і сказав, уперше дивлячись не в стаканчик, а в планшет. «А це правда щодо участі в бойових діях?» «Звісно, я ж розгубився. Ми ж говорили про це хвилин тому. Військова розвідка...» «Так, так, Ячук, я про безпосередню участь. Знаєте, можна злітати на проксиму і просидіти на складі видачі теплих речей». Ні. Ні, запевняю вас, у мене вісім бойових виходів, почесний знак об'єднаного штабу. Там наприкінці все написано. І я всміхнувся менеджерові навпроти. Він теж всміхнувся. Тепер у його погляді читалося благого віння. І знову питально подивився на Товстуна. Той шумно зітхнув. Що ж, ну, раз так... Він не стріском зім'яв стаканчик у пухкій долоні. Тоді я змушений категорично не рекомендувати вашу кандидатуру. Тобто, не зрозумів я. Боюся, що ви потенційно неврівноважений і нестабільний елемент команди, пояснив Товстун. А це наукова установа. З армією нас пов'язують лише замовлення. Ми намагаємося уникати таких, як ви. Промайнула думка, що я недооцінив вагу товстуна в цій компанії. Ще не встиг відзначити про себе цю гру слів. Вага товстуна, вага компанії, ага. Аж до мене дійшло, що співбесіда добігла кінця. Менеджеру, тупивши очі в стіл, метушливо згортав свій рідкокристалічний планшет. «І в чому ж проблема?» – набурився я. «Так, брав участь». Мені завжди здавалося, що це почесно, тим більше, що ви працюєте для потреб армії, і я в цьому теж розбираюся. «Статистичне прогнозування», – знизав плечима Товстун. «Воно дає досить високу ймовірність небажаних проблем з ветеранами бойових дій. Занадто високу для нас». Треба визнати, тієї секунди я уявив, як розбиваю об стіну його голову хрязь і по жирних щоках від удару пробігає віддача, змушуючи їх тріпотіти, як вуха лягавої. Тож у чомусь він, мабуть, має рацію. Небажані проблеми – це про мене. І це вони ще не знають про діагноз. Мені дуже шкода, промимрив менеджер, ховаючи очі. Я проведу вас. Правду кажучи, діагнозу в мене поки що нема. Є тільки спадковість. Ймовірність 50 на 50, що аномальний білок у моїй ДНК почне мутувати і отруювати клітини. Це може статися будь-якої миті, від сьогодні і до того дня, коли мені стукне 44. І тоді я стану недоумком. У буквальному значенні слова. Можу вистрибнути з вікна, як батько, або й утнути дещо гірше, як прадід.